Slavă 267, de mulțumire pentru darurile Duhului Sfânt. Aleluia, slavăți-i, împărate ceresc. Te iubim și îți mulțumim pentru darul tău, care în noi, Margaritarul Credinței, l-a zamislit și l-a turnat în fiecare cuvânt. Aleluia, slavăți-i, împărate ceresc. Te iubim și îți mulțumim pentru darul tău de a trece peste șerpi și peste scorpii, peste cei plini de venin. Din cuvintele rostite de sectanți, și de toți ateii și dușmanii tăi. Aleluia, slavăție, împărate cerest, te iubim și mulțumim pentru darul certării, legării și alungării demonilor, ca să ajutăm pe toți cei ce trăiesc încă pe pământ. Aleluia, slavăție, împărate cerest, te iubim și mulțumim. Pentru darul vindecării bolilor sufletești și trupești prin taina Sfântului Maslu, care pentru mântuirea noastră s-a făcut. Aleluia, slavă ți împărate ceresc. Te iubim și-ți mulțumim pentru darul peceților care prin taina Sfântului Mir ni s-au dat și ele de Duhul de cele viclene ne-au apărat. Aleluia, slavă ți împărate ceresc. Te iubim și-ți mulțumim! Fiindcă sufletele noastre le-ai ocrotit, le-ai sfințit și pe calea cea sfântă la cer le-ai suit. Aleluia, slavă-ți, Împărate cele te iubim și îți mulțumim pentru darul faptei bune, ca prin ea să ne mântuim, sfinți sau să ne desăvârșim și pe care cerminată la tine să venim. Aleluia, aleluia slavă-ți, Împărate cele te iubim și îți mulțumim pentru darul înfierii. Ca semn că prin El ne-a ales și ca pe al viei tale necules. Al lui, slavă ție, Împărate Cerestei, bine și mulțumim pentru darul dragostei, care fără, fără de care nici credința, nădejdea, prorocia sau toate alte daruri nu pot fi plăcute Tatălui Ceresc. Aleluia, lui, Ție, Împărate Cerestei, bine și mulțumim pentru iubirea care este lumina Inimii. Ne învață adevărul, ne îndreaptă purtarea, risipește frica, gonește antristarea, hrănește e și pricinuiește lacrimile.